Műdal Piros pünkös napján teli volt a határ nyíló vadvirággal. Azzal a szándékkal keltem fel jókor reggel, hogy szedek nanónak, ha már annyit beszélt arról, hogy a végvölgyi kisasszonynak vadvirágból van a párnája, arra hajtja a fejét, és azon ébred, bezeg neki, a nanónak nem. Telente aztán pláne csak erről tudott beszélni, amikor a nagy hidegben a vállunkra borított közös takaró alatt összebújva könyököltünk a kocsma ablak párkányára, és vártuk, mikor vetnek véget az ivásnak édesapámék. Közben bokáztunk kint, hogy felmelegedjünk. Még azokot bed bokáztak. Ilyenkor emlegette a legtöbbet, hogy így a végvölgyi kisasszony kincse meg a párnája meg úgy. Na! – ha csak ez hiányzik, majd szedekén pünköstkor annyit, hogy ha ráhajtja a fejét, rózsásabbakat álmodik az összes kincsőrző kisasszonynál. Zártam le a vitát, mert jobban érdekelt minden beszédnél, miként fogdosódnak, dalolnak és ugrándoznak a kocsmai emberek, ha már itt ütögetem össze a csizmáimat, ahelyett, hogy otthon enném a sült tököt. Nanó ugyan semmi hitelt nem adott nekem, mert több nagy dologgal ámítottam én addig is őt, hogy a kertünkben törökök vannak, a kapunknál németek, a padláson Csaba királyfi, a pincében Petőfi Sándor bujkál, amire Nano csak annyi tudott mondani, hogy ő meglátta egyszer a tüzes hintót végig a falun. Még aztán se hozta elő az ígéretemet, miután két oldalt megtámasztva hazavittük nagy nehezen édesapámat, csizmáját lehúztuk, őt magát ágyba könyörögtük. Csak felemlegette a kis asszonyt még egyszer kétszer, most már virágjai nélkül, azután azt gondolta, keresztet vethetünk az egész témára. Ez látszott a maga viseletén. Így teleltünk ki, piros Pirospünkös Piros napjának hajnalán nagyapám kicsúszott nanó mellől, mezit lábodason fordált az ágyamhoz, meglegyintett. Erre felébredtem. Tudtam a dolgomat, virágot hozni, ahogyan ígértem. Felkászálottam egy olyan álomból, miről jobb nem is beszélni. Fehér inget húztam, fekete ruhát, közben egy csöppet sem irigyeltem azért nagyapámat, mert visszabújhat az ágyba. Láttam a szemem sarkából, hogy mocorog még egy kicsit, azután utána Mocorogjatok, aludjatok. Én ellenben csak úgy megvizeztem a fésüt, végigfuttattam a hajamon a választéktól jobbra meg balra, komoly arcot vágtam a tükörnek használt vödörnyi vízbe, ezt követően Lábújhegyen, csizmanyikorgás nélkül az udvaron teremettem. Arra kerültem a kert felé, ami szokott utam volt nekem, ha az alvégről akartam a határba kijutni. Az almafák majdhogy ketté nem törtek, úgy kivoltak virágozva. Legázoltam a harmadban a kerítésünkig, tolvajmódra átszöktem rajta, nem ácsorogtam a szomszédék ablakánál, ugyanis tudtam, hogy náluk is ugyanúgy szuszognak, forgolódnak, mint nálunk most nagyapám, édesapám és nanó abban a nyugtalan hajnali álomban. Kiugrottam a kapujuk fölött kicsípve, vizesre fésülten, fekete ruhásan, amúgy harmatos csizmában, kisé részegen, de csak a harmattól, nem úgy, mint édesapám meg a könyvtárosné, akik a kocsmában ugrándoznak zenére és viccre. Görbé haladtam így az alvék felé, mert volt arra rövidebb út is. A kukoricát azonban nem akartam elkerülni. Elhatározásom volt, hogy a sok surrogó levél között megyek ki. Nekirugaszkodtam az ároknak, a dülőúton egy túlcsa túloldalának, és be a szárak, csövek, hajlongó címerek éles levelek közé, a szövetkezett büszkeségébe, a több hold kukoricásba. Sokáig mentem itt. Olyan nagyon hosszú ideig, hogy már attól féltettem magam, eltévedek a süppedős földön. Alig győztem elhárítani a leveleket. Izzattam is, és hiába vigyáztam, egy vágás támadta tenyerement. Igen, attól tartottam eltévedek, mint a bogarak a magas fűben. Ez azért tartozik ide, mert érdemes elgondolkozni azon, hogy a bogarak nem eltévedt embereke, akik a sok zöld közül már sohasem találnak vissza, olyannyira belekeveredtek a szárakba meg a csövek és különféle nedvességek közé egyszer. Nem is tudom mikor. Ezt kedvem is támadt elmondani Nanónak, hát ha ő álmodott már ilyen irányba. De azt már nem, amire egyszer csak rábukkantam valahol a kukoricatábla közepe felé. Tudni egy oda esett repülőgépre. A mi szövetkezetünk is szórat anyagokat a jobb termés érdekében repülőgépről, hogy meglegyen a betevő. Ezt nagyon jól tudom. Viszont azok olyan kétfedeles billegők. Ez más típus volt. Jól lehet régi ez is. Sokkal nagyobb, barna, az egyik szárnya letörve, arra dőlt rá, a hát a csillogó volt, mint a bogaraké. Az épségben megmaradt szárnya felfelé mutatott, de annyira azért nem, hogy kiemelkedett volna a rája boruló kukoricák közül, amik szépen összedugták fölötte a címereket. Ahol a nap érte, erősen fény lett. Ez ütötte meg a szememet, amikor ott izzadva mentem a sorok között. Persze meg se álltam. Oda, hozzá. Már egy-két légy is volt az oldalán, ezeket elkergettem mindjárt, ahogy a dögről szokta az, aki jobban meg akarja nézni. Olyan alaposan megnéztem magamnak azt a repülőgépet, hogy még az a kis szél is rámiesztett, ami megcsördítette a leveleket. Azután felmásztam rá, és beültem oda, ahol azelőtt a pilótája ült. Sorra vettem a műszereket. Azt is játszottam, hogy repülök, utánoztam a motort a számmal. Mondhatom, ez a játék nagyon is jól sikerült, ugyanis a szél hajlítgatni kezdte előttem a kukoricatáblát, a címerek röpködtek, a levelek forgolódtak, továbbá zajongtak, én meg következetesen zúgtam, és egyre éreztem, hogy közeledek a messziről-messziről látszó jegenyefákhoz, és azokon is túl a faluhoz, ahol vasárnapi csendesség van, még nem olyan erős a nap, hogy fel kelljenek etetni. Hát csak alusznak még szuszogva-forogva, kiki az ágyán, és ha a nanó hisz nekem, a kertben török van, a kapunál német, a padláson Csaba királyfi, a pincében petőfisándor, Sándor, ráadásul egy tüzes hintó és így tovább egészen a boszorkányokig. Na, most zúgni kezdett a rádió, majd recsegett, és azt kérdezte. Halasz? Vétel? Lehajoltam és belekiabáltam az izgalomtól fészkelődve a mutató között fityegő mikrofonba. Igen, vétel! – Itt a bázis. – Cél, a falu alsó széle közepe, vétel! – Igenis, cél, a falu, vétel! Erősen búgtam, és a botkormányt mozgattam. Valóságos filmhíradó. – Magasság 300 méter, vétel! Alattam ott volt a falu, magasról épp olyan, mint a szappan buborék a nátszál végén a dombról levezető egyenes felsősor és a domb alján körbeálló alsó vég. Közelettem. A házak között a csorda vonult már mozgó háttal, mint a kukorica levelekben a fehérség, az emberek kalaposan, kendősen vagy felravatalozva az udvarokon. Búcsú volt, keresztelő, bérmálás, locsolás, betlehemezés. Huszárok bujkáltak, betyárok settenkedtek. A templomunkban pap prédikált. Távolabb megáradt a tisza, a kocsmából kijött jó pár legény, mögöttük a könyvtárosné, a szemük fölétették a tenyerüket. Kilátott még ilyen repülőgépet? Cél a falu alsó széle közepe, tűz, vétel. Meghúztam a kart, kioldoztak a bombák, elpattant a szappan buborék, elhasadt a nátszál. Én már láttam televízióban és filmszínházban bombák sújtott a helységeket, amikor intervenciókat mutattak, de ez másmilyen volt. Mivel itt nem füstölgött semmi, csak kiukadt és elszivárgott. Zöld patakokban csurgott szerteszét minden, bele a kukoricatáblába. A falu nyomán egy lyuk maradt, úgynevezett bombatölcsér. Ebben a lyukban sok fekete ember üldögélt, áldogált, mint az ellustult bogarak, akik már nem találnak vissza. Nem volt nagy nyüzsgés. Tenyere élével a homlokán felnézek nanó, nagyapa és a többi, én meg vissza rájuk. A rádióból azt vezényelték, hogy vissza a bázisra, vétel! A botkormányt mozgatva végig söpörtem a kukoricák levelén. Oldalára dőlve landolt a gép. Megszűnt a szél is azonnyomban. A levelek, valamint a címerek valóságos vigyázban álltak. – A falunak vége, vétel! – mondtam bele a mikrofonba. Kikászálódtam a gépből, és rohanvást tovább, hogy idejében végezzek, mert játékkal nem megyünk semmire. Ezt így tapasztaltam én, bár Nanu el nem hinné, ugyanis ő azt a véleményt formálta rólam, hogy nekem csak játék a világ. Az a mindenem. Hát jó. Most aztán ki a kukoricásból, a nap már felállt az égre. Csörtettem, lihegtem, végül is megérkeztem. A határ annyira tarka volt a szurkálós fényességben, mint ilyenkor lennie kell. A karomat lengetve hagytam a hátam mögött a táblát, hogy csillapodjon a sebes égése. Pünkösd akkor június elejére esett. Ezért is volt az idén olyan magas a műtrágyával megkavart kukoricánk, azért is volt olyan nagyon meleg a reggeli nap, a bicskázó világosság, amiben ott lobogott előttem a virágos környék, akár a szélben ugráló kendő. Nem sajnáltam, hogy kijöttem ide. Teleraktam a karomat virággal, és örültem. Sárga, kék, piros. Nedves és szagos volt az örömöm, mire indultam volna hazafelé. Utoljára még szétpillantottam. Elnéztem a szövetkezet, mint a gyümölcsöse felé is, ahonnan egy motor közeledését észleltem, már a hangjáról felismerhetően Pálinkó Feri az agronomus motorja volt. Felém jött a fűvön át. Bukó sisakban persze, de szemüveg nélkül. A feje két oldalán valami arany csapkodott. Egyenesen felém ugrándozott a motor, ezért léptem a sok virágot ölelve, és amikor egy nagyot bőgve megállt előttem, akkor vettem észre, hogy az agronómus bőrgyekijéhez szorított orcával egy kicsi sárga hajú lány kuporog a hátsó ülésen. A végvölgyi kisasszony. Mindig irigyeltem Pálinkó Ferit a nagy tudása és a szép beszéde miatt is, de főként a tagjártatásáért, ahogyan a kocsmában a szájához vitte a féldecit, ahogy a zárszámadáson fel tudott állni, ha szót kapott, és az asztallapra nyomott tenyérrel belekezdeni a maga szakterületéről tartott beszámolókba. Jól elválasztva a lényegeset a kevésbé lényegestől, de most aztán valósággal rossz érzéseket táplálta iránta, látva, hogy a mi falunk hagyományrendszerének központi alakját az eldugott kincsét őrző szőke kisasszony csak úgy előhozza a BMW-jén. Elhatároztam, hogy nem köszönök Pálinkó Ferinek, de köszöntem. Tisztességgel fogadta, becsületére legyen mondva. Sőt, még egy kis beszédet is mondott a maga ügyes módján. Mint tudod, hangsúlyozta többek között, a 18. század végétől ismert szokásforma szerint Pünköstkor egy a falunk serdülő legényei és leányai közül kiválasztott pár virágokkal feldíszítve járja körül a települést. Ők a Pünkösdi király és királynő. Nos... Folytatta, miközben a motorja üres járatban berregett, az idén rádesett a választás. Párodnak a vezetőség a hátam mögött ülő végvölgyi kisasszony jelölte ki, mivel századunkban versennyel választani a pünkösdi királyt már nem szokás faluhelyen. Csodálkozva álltam a tarka mező közepén, és alig tudtam követni az agronómust, aki még megemlítette, hogy Sopron horpácson, törökbasa járásnak nevezték ezt a szokást, és történeti mondát is fűztek hozzá még néhány év előtt, meg hogy a rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A végvölgyi kisasszony rám mosolygott, mire nekem nem kellett sok bíztatás, felszállta mögé a hátúsú ülésre. Pálinkó Feri büdös gázt adott, aztán neki a határnak, be a faluba. Ugrándozott a szemünk előtt a tájék. Az első háznál, cseppentőjék házánál vártak minket a lányok fehér ingvállal, piros pruszlikban, szoknyában, a hajukban is piros masni volt. Mögöttük villogó hangszerekkel a járás tűzoltói. A lányok érdekes, a pünkösdi szokásoknál énekelt ritus dallamba kezdtek, melyben többször előfordult Szent Erzsébet neve. A zenekar kísérte őket. Megálltunk színes csoportjuk előtt. A kisasszony hajába tűzött néhányat a virágjaimból, leszállt a BMW-ről, és csengő szóval megszólalt. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkös napján hajnalban születtem. Na, hát csak ez kellett. Nagy sejem kendővel álltak elő a lányok, valaki engem is leemelt az ülésről, aztán útnak eredtünk a poros utcán, a fejünk fölött kifeszített kendő alatt. A pünkösdi királyné és a pünkösdi király. Ismerősök integettek a túlsó soron innen is. Mi van ma, mi van ma, piros pünkös napja, holnap lesz, holnap lesz a második napja. Jó legény, jó leány, jól megfogda a lovadnak szárát, ne tapossa, ne tapossa a pünkösdi rózsát. Házról házra jártunk köszönteni, közben a lányok rózsaszirmokat hintettek szét. Ha betértünk valahová, magasra emeltek minket, s közben azt mondták, ekkora legyen a kender. A köszöntésért ajándékot kaptunk. A szokás szerint mi néma szereplők voltunk, míg a zenekar a ház előtt játszotta a rákóci indulót. És oda bent emelgettek minket, nem volt szabad mosolyogni, ha nevettettek, pedig sok tréfával próbálkoztak. Így múlt el a nap nagyobbik része. Végül elérkeztünk mi hozzánk. Pálinkó Feri megkocogtatta az ablakunkat, majd kitárta az ajtót, és mi átléptük a küszöböt a fejünk fölé feszített kendő alatt. Nano, nagyapám és édesapám a lócán ültek szorosan egymás mellett, mint egy szent kép. A tenyerük szétvetett térdükön volt. Kalap és kendő alól néztek ránk. Egy kis csönd volt, néhány agyonisten. Azután a tűzoltók rákezdték kit, de olyan lassacskán és csöndesen, mint ahogy utoljára jávorpál temetésén játszott a banda. A lányok virággal hintették teli a padlót. A legények magasra emeltek minket, mondták a mondókájukat a termésről, az áldásról. Nano, nagyapám meg édesapám végighallgattak, ahogyan illik. Pálinkó Feri még azt is elmondta fel hogy a szövetkezett gépkezelőnek száll engem. Így valahogy. És hogy a háznéppel jó hírt is közöljünk, közöljük, hogy Lászlót iskolára küldjük. Ez a László én vagyok. Na jó, vége lett. Ittak bort nálunk a pünkösdölők, édesapám kiment, és még a tagjait is végig kínálta. De azért nem volt olyan jó hangulatú, mint ami ennek szánták. Kifelé menet megtorpantam a kapunál, azzal az elhatározással, hogy lemaradok. Még utána néztem virágos koszorúval a fejemen, miként viszik az aranyszőke kisasszonyt a kendő alatt. Ezt követően visszaballaktam a házba. Azok csak ültek, kendősen, kalaposan. Neki támaszkodtam az ajtófélfának. Hallgattunk egy kicsit. Kisvártatva édesapám megkérdezte, hogy hát iskolára küldenek? Ezután a nanóvízért vízért küldött. Ugyanakkor nagyapám szólt nekem, hogy dobjam már le azt a koszorút. Vegye már észre magam, hogyan nézek ki. Én a kúthoz mentem, a nap pedig lefelé. Leengedtem a vödröt, csobbant. Amikor megtelt, rántott egyet. Kezdtem forgatni a kereket, majd gondoltam egyet, visszaengedtem. Megvártam, míg lepörög, csobban megint. Ekkor lekaptam a fejemről a koszorút, és bedobtam a kúttorkán. Zuhant a cementgyűrük között, de a vízig nem tudtam követni az útját, mert ott már sötétség volt. A hangja se hallatszott, amikor leérkezett. Megsimítottam a hajamat, és húztam fel megint a vödröt. Olyan nehéz volt, nem is csodáltam, hogy a káván túl egyszer csak felbukkan rózsás Sándor feje. A híres betyár a vödör szélén ült, a drótkötelet markolta. A hajáról, a bajuszáról, ingéről, gatyájáról csöpögött alá a víz, ő maga egy ideig forgott ide-oda a vödör forgása szerint. Aztán megállapodtak, ekkor kérdeztem én meg. – Maga éppen itt lent volt? – válaszra sem méltatott. Megint elfordult kisé a vödörrel, majd vissza. Tudtam, hogy nem kérdezek okosat, hiszen a helyzete magáért beszélt, de megismételtem a kérdést. Nem is felelt, hanem kérdezett. Mi volt ez a zene itt a ház előtt? Pünkösdölők jöttek hozzánk, köztük a végvölgyi kisasszony. Na, azt se nyughat, mondta savanyúan. Inkább őrizni a kincsét, mint zeneszóval szóval kelleti magát. Kötelességemnek éreztem megvédeni a kisasszonyt. Motoron hozták, talán nem is magától jött. Pálinkó Feri helyette, engem is ő nevezett ki az idei Pünkösdi királynak. Közben már reszketett a karom, olyan nehezen tartottam a kereket. A betyár meg ugyanúgy. Pünkösdi királynak. Szépen festhettél ezzel a koszorúval. Kiemelte a vödörből a koszorúmat, és elhúzott szájjal felmutatta. Neki is volt ilyen? Volt. Miért? Semmiért. Csak ügyesen szervezi a Feri a kulturális programokat. És mi lett a vége? Nem tudom, az imént mentek el. És te? kérdezte, még mindig magasra emelve koszorú tartó kezét. Elmaradtam tőlük. Tanfolyamra nem küldenek? Úgy kérdezte, hogy csak egyet tudtam felelni. Nem. Abban a szempillantásban el is eresztettem a kereket, Rózsa Sándor pedig a virágkoszorút magasra tartva zuhant a káva alá. Miután dördült a víz odalent... Még várakoztam csendesen, és füleltem. Végül csak felhúztam a vödröt. Még egy szál virág sem úszkált benne. Hát nyugodtan átönthettem a vizet abba a fehér fehérvederbe, amit Nanó vett néhány nappal azelőtt, mire édesapám szitta, hogy minek dobálja ilyenekre a pénzt. De végül nem hajította el, és most használjuk rendesen. Bevittem a vizet legyen éjszakára. Oda bent azok hárman már vacsoráztak. A sámlira, a helyére tettem azt az ománcozott fehéret, amely múltkor vitát váltott ki, és közéjük ültem én is. A rádió közben az esti mesét követő furúja szót adta: Nem társalogtunk, mert mi evés közben nem beszélünk. Nálunk ez már így szokás, meg nem is kínálgatjuk egymást. Kiki -ki annyit, mert amennyivel jól lakik.